Копав Ран до вечора, а коли стемніло – заснув, через утому навіть не повечерявши. Наступного ранку, після того, як він подолав уже звичний жах від самотності і закинутості, Ран висунув голову зі своєї нори. Ба, прекрасний, безхмарний ранок, дружелюбне сонце, річка, трава, ліс. А, життя не таке вже й погане. Ран роздягнувся і шубовснув у річку. Трохи поплавав недалеко від берега, а потім засів за каменем зі списом ловити рибу. Невдовзі викинув на берег двох ситих судаків. Швидко їх випатрав, назбирав у ліску сухого галуздя, розвів вогонь і смачно поснідав печеною рибою. Після того, напившись чистої води зі струмка, заходився оглядати свої, а чиї же ще, володіння. Але перед тим склав у печеру всі свої речі і замаскував гіллям вхід. З'ясувалося, що землю для життя він обрав напрочуд вдало. В ліску водилися зайці та інша живність. Було достатньо сухих дров. Струмок давав питну воду, а річка – рибу. Неподалік стриміла вища за інші круча, з якою ран міг спостерігати, чи не йдуть непрохані гості. Тож живи і втішайся, вільний чоловіче ране. Набирайся сили, управляйся у володінні зброєю, рости, бо ще є куди, щоб змужнівши вирушити у бойові виправи. Так і зажив собі ран. Весело, ситно і щасливо. І жив би ще, якби одного разу не закінчилися сухарі. Кілька тижнів він їв лише рибу і зайців, а потім усе виблював і зрозумів, що без хліба помре. Йому негайно захотілося додому, до мами, яка дасть хліба, паляниць, коржів, каші або хоча б пшениці пожувати. Ран одразу ж спохопився, але, збагнувши, що це неможливо, сів у траву, готовий заплакати. Та великими зусиллями волі стримався. Якщо він ось тут, сам посеред степу, розплачеться, то пропаде Треба бути сильним. Але страшенно хочеться хліба. Ран довго роздумував, але не додумався ні до чого. Лише зібрав усе своє добро, спакував мішок і пішов униз за течією річки. А Він не знав, куди. Навіть той, хто зазвичай говорить у ньому, не знав. Але йти треба. А йшов він до полудня, а коли сонце застигло між сходом і заходом, Ран швидко розвернувся і майже бігцем попрямував додому. До свого нового дому. Просто він зголоднів. А вирушаючи вранці по хліб, не здогадався взяти на дорогу жодних припасів. Удома Ран швидко наловив риби, Спік її на вогні, з'їв і після недовгих роздумів збагнув, що розум поволі покидає його. Щоб не схибнутися остаточно, постановив собі, що робити треба хоч би щось, лиш була б якась мета. Наступного дня він почав готуватися в дорогу. Назбирав багато сухих і сирих дров, Викопав і облаштував камінням коптильню, наловив риби, наполював зайців і взявся коптити. Доки м'ясо і риба коптилися, він поправляв одяг і зброю. А коли вже робити було нічого, згадав про дари лісу. Але о порі горіхи і ягоди ще не достигли, тому ран нарвав на дорогу всіляких їстівних трав, разом з дикою цибулею і чесником. Нарешті все. Уранці Аран встромив свого Бога одного є у пісок, уклякнув перед ним, пильнуючи водночас, щоб бути обличчям до сонця, і звернувся до обох із проханням послати йому добро і відвернути зло. І з легким серцем і важким клунком Вирушив у путь. Два дні йшов на марне, але не тужив, хоча без хліба його страшенно нудило і все частіше паморочилася голова. Зате Ран знав, куди йде. Не так знав, як переконував себе, що знає. На третій день виявилося, що йшов він правильно – бо ще здалеку побачив людське помешкання. Не роздивившись, що й до чого, Ран хотів негайно бігти по хліб, просити, обміняти що завгодно, відібрати зрештою під страхом ножа. Але нарешті подав голос той, що так довго не трендів у ньому. «Чекає Ране». Ти ж навіть не розглядів, хліборобиця чи, може, степовики. Підкрадися непомітно і вивідай, хто тут живе. А вже тоді знатимеш, що робити. Слушно. Ран закопав свій мішок і частину зброї, захопив лише списи кінджали і, пригнувшись чагарниками, почав підкрадатися до поселення. Він хотів вибрати зручне місце і добре вивчити, хто і як тут живе. Але побачивши, що між селом і річкою тягнеться пшенична нива, не витримав. Звиваючись як вуж, підповз до краю ниви і, не підводячись, нарвав повну пазуху зелених колосків. Тоді повернувся туди, де закопав свій мішок, і там заходився коло їжі. Спочатку йому смакувало, потім – не дуже, а нарешті – зарізало в череві. «Треба випити молока», – подумав Ран, і знепритомнів. Отямився він від лютого болю в нутрощах, потім знову знепритомнів і так кілька разів. Останній раз отямився в якійсь хаті. А стара жінка заливала в нього щось із погано розмальованого кухля. Примітивний глиняний кухоль із жовтуватим візерунком, розмальований невмілою рукою, останнє, що добре запримітив ран перед тим, як провалитися в тяжкий, схожий на вічний сон.